Перед її очима регулярно виникали кущі калини з неодмінним співучим соловейком на найтоншій гілочці, а в чебетанні того соловейка лилася рікою справжня любов до рідної української землі. Виділися їй бідування Стефанівського покуття, тяжка панщина змальована Великим Кобзарем, постійні національно визвольні змагання та невтомна у вірі свої битва трудящих за гідне життя і повний соцпакет. У магазинах чергах їй натомість з'являлися найсвітліші картини. Невідомо чому, але в тлумах роздратованих дефіцитом людей Ользі Микитівні вважалися повоєнний соцреалізм, відбудова держави, зведення світлого комуністичного майбутнього, помножені на детальні звіти правди, що ми хотіли перед очима та доносили чітку інформацію про здобутки сільськогосподарського сектору і того ж таки, сільськогосподарського машинобудування, чим приводили її до справжнісінького, чистого, як сльоза роси, екстазу. Після таких відвідин продуктового магазину вона була лагідною та веселою. У всіх інших випадках Ольга Микетівна знаходилася у своєму звичному стані, тероризуючи літературою зашуганих школярів і з таким натхненням, що йому позаздрив би і сам Коцюбинський. Півстоліття викладання української літератури в середній школі вплинули на неї дуже сильно, абсолютно кожну, дослівно кожну людину, яку вона бачила перед собою. Ольга Микитівна – розглядала крізь призму образів викристалізованих радянською критичною школою. Оперуючи цими непорушними канонами, вона і сама почувалася непорушною та канонічною, від чого страждали всі методисти, а особливо завучі та директор 47-ї школи. Пані Рояльчук із твердістю бойового генерала Блокувала всі методичні розробки, покликані осучаснити шкільну програму української літератури. Всі доводи, спроби, переконати чи намагання погрожувати неодмінно розбивалися надрузки перед її позицією чіпуха балакана. Григорій Теодорович, директор Її учень із найперших випусків Ользі Миколаївні не наважувався перечити з двох причин. По-перше, він просто не уявляв, як на мізерну зарплатню і мізковиносну працю заманити когось молодшого та більш схильного до компромісів. По-друге, Ольги Микитівни, він до усрачки боявся, Ще зі школьної лави і з прикрістю для себе зауважував, що навіть після його півстолітнього дівілею це не минулося. І на сам кінець її співоче «Польтавське Ель» у цій мантрі з двох слів його абсолютно деморалізувало. За цією вимовою ховалося справжнє знання сутності української мови, до якого йому русаку повсти і не доповзти. Він терпів. Терпіли діти і батьки. Ольга Микитівна Рояльчук невтомно і задоволено занурювала всіх у прозорі джерела української словесності. Але ось цієї весни Прийшла до Григіра, сіла в кабінеті, попросивши кави з дещицею коньяку. «Серце вам дозволяє, Ольга Макетівно? Здивовано перепитав начальник, таки вмикаючи кавоварку і пригадуючи, чи є в нього в сейфі гарний коньяк. «Утома мені дозволяє соколику». Скрушно відповіла Грояльчук і замовкла. І потім при каві з печивом Ольга Микетівна розповіла своєму колишньому учневі, що дуже змучилася та заявила, що по закінченні навчального року хоче вийти на пенсію. Своє, мовляв, одробила, хай інші тепер сіють вічне, Світле. Серце директора щасливо затьохкало, тілом розлився солодкий мед. Після останнього дзвоника педагогічний колектив викотив Ользі Микитівну таку поляну, якої ця школа за всі роки свого існування ще не бачила. На столі були гори їжі і за кілька годин учителі почали видзвонювати батьків випускників, аби ті прийшли теж і допомогли все з'їсти. Гарячих напоїв було стільки, що надвечір впилися навіть трудовик з інформатиком двоє знаних на районі поціновувачів алкоголю. Упившись, вони раптом надумали підняти Ольгу Микетівну на руки і погойдати під своє хребке і розкотисте «Гіп-гіп, ура!» Заслужену вчительку врятувало від цього атракціону лише те, що чоловіки поглядом зачепилися за вчительок біології та математики, які плакали, обійнявшись. А молода щойно з університету англічанка, безсоромно і п'яно, розчепивши на блузі три верхні гудзички, лізла до них цілуватися. Щоправда, неясно до кого саме. Трудовик досвідченим поглядом глянув на це все і прожогом кинувся до себе в клас трудового навчання де під токарським верстатом. У нього був заниканий старий чеський манітофон і добірка касет, серед яких кілька із медляками. За хвилину він, однак, повернувся з касетою про і розгублено поясняв щось інформатику, використовуючи в якості основного аргументу сакраментальну фразу «Смак, мій біч, уп!» Але раптом з вулиці почулися один за одним три вибухи та жалісний дзвін розбитого скла. Усі висипали на вулицю і побачили там директора. Вгашений Теодорович сидів у своєму дорогому офіційному костюмі просто на асфальті та реготав, показуючи пальцем у високе вечернє небо. Там повільно осідали пелюстки двох фаєрверків. — Бля, спор! — заходився сміхом директор. — У спортзал ракета залетіла. Третя ракета. Ви б бачили. Оце сюрприз Іваничу. Теодор, здоланий сміхом, завалився навзнак на прогрітий, потрісканий асфальт. Ольга Макитівна зворушено та щасливо витирала вологі очі вишитою хустинкою. Англічанка в темряві добралася все ж до чиїхось слухняних вуст, здається, математички. Іванич, бомжуватий шкільний сторож, що мешкав у каптерці при спортивному залі, з того вечора зробився заїкою. Прощання Ольги Микитівни Рояльчук зі школою відгриміло на п'ять із плюсом. Вона задрімала, зморена спекотним днем. Книжкові образи не полишали її сновидень і досі, хоча сюжети суттєво змінили свої акценти. У них були швачки та хлібороби, козаки та мавки, але тепер вони досягли нарешті спокою і щастя. Вони сиділи в шезлонгах під пальмами, перебираючи ногами білий пісок острова Кабаверде, пили коктейлі з високих склянок і сонце. Завалюючись кудись за океан, посилало свої вже непалючі промені танцювати на їхніх зморених і щасливих обличчях. Звідки взялася в її підсвідомості саме така картина, і чому Ольга Макитівна була настільки упевнена, що це саме Кабоверде, вона не могла пояснити. Просто знала це, та й усе. Зараз вона побачила подібний сон. Пошрамований козар-люга цмулив щось кольорове зі склянки, сидячи за скількістам метрів від океану. Вдивлявся в прозору воду, слухав шелест пальмового листя, торкався своїх загойних ран. Його крива здобута в походах на Туреччину східна шабля, стерчала у піску, і її тінь повільно рухалася, видовжуючись. Раптом почувся різкий, натріснутий металевий звук. Козак потягнувся рукою під шезлонг і дістав звідти старий будильник. Натиснув якусь кнопку, і дзеленчання обірвалося. Але щойно він жбурнув Будильник подалі від себе, той задзвонив знову. Пані Рояльчук відкрила очі. Різке надокучливе металеве бренькотіння не зникало. Вона роззирнулася довкола, але жодного будильника не побачила. Потерла очі і зрозуміла, що дзвонять у двері. «Іду, іду, Борюсік!» Підожди кинула вона в бік коридору. Коли Ольга Микитівна, навіть не зазирнувши для перестарого увічко, відчинила вхідні двері, дзвінки обірвалися, але на сходовій клітці виявився, аж ніяк не Борюсик. Там стояло дві кремезних, однакових статурою та лицем чоловіків, у чистих синіх комбінезонах. Один був сто виголений, інший мав невеличку охайну борідку. Бородатий тримав валізку. «Ви хто?» – перелякалася Ольга Макітівна. «Сантехніків викликали?» – перепитав Бородатий. «Та ж визивала. А як же у мене кран на тій неділі зірвало?» Ну. «Ми сантехніки», – повідомив виголений. «А що, сантехніки в суботу о третій пополудні ходять?» Рояльчук недовірливо зиркнула на настінний годинник, а потім знову на близнюків. «Бабушка», – знову вступив бородати, – «От скажіть, нам що, більше нема що робити, як у вихідний день просто так лазити по чужих квартирах та ще й у таку спеку носити синтетичні комбінезони. Ольга Микитівна змірила їх поглядом та посунулася, пропускаючи до середини. Сам ти бабушка, незлисто кинула вона бороданеві. Близнюки увійшли до квартири, прийшли коридором і зупинилися біля дверей ванної кімнати. Тут поцікавилися. Ні, соколики, в кухні. Ага, кивнули хлопці. Уже за кілька хвилин голений розкрутив кухонний кран і чаклував над ракованою. Бородань подавав йому інструмент. Працювали мовчки, злагоджено. Бородатий роззирався довкола. Кухня була недавно відремонтована, сучасна та зручна. Це не в'язалося йому із хазяйкою, старенькою висушеною жінкою. — А ви сама живете? — спитався він Ольгу Микитівну. — Сама, сама, милий. Оце скучно мені, так хоч на роботу їздила. А зараз все, все время вдома, чокнутися можна. Ще й спека така, що на вулицю не вийдеш». А це сьогодні своєму борі подзвонила синочек мій, значить, кажу, боря, сходи мені в магазин. Бо сумки тяжолі, на вулиці жарко, мені трудно. А він? зацікавлено перепитав бородатий. Та що він? Щось однякувався довго, але врешті согласився. Куди ж він дінеться? Я ж мама його? Ну, так. Ну, то я ото чекаю. Увечері він мені продукти привезе, а зараз я вас, хлопці, лише чаєм пригостити можу. Нічого такого поїсти навіть нема. — Та ми не голодні, дякуємо, — озвався Відракова неголений. — Чуєш, — Міша звернувся до нього бородатий. — Що там, довго ще? — Та ні, хвилин п'ятнадцять. — Давай я, може, зганяю бабусі за продуктами швидко. Все одно моя... Допомога не потрібна, а цей і Боря хрін зна, коли може приїхати. Тут же є якийсь магазин. Давайте збігаю. Звернувся уже до Ольги Микитівни. Ольга Микитівна зворушено подивилася на бороданя і майже одразу погодилася. У дві хвилини склала список, значно коротший від того, що продиктувала вранці Борюсику, дала гроші. «Як тебе звати, Соколику?» – запитала Бороданя, коли той перечитував назви продуктів, одночасно взиваючись. «Паша, а вас?» «Ольга Макитівна Рояльчук. Я вчителька мову і літературу преподавала». «А скажіть мені, Ольга Макитівна Рояльчук, навіщо вам пляшка горілки?» – тиснув він пальцем у список. «Нас пригостити чи що?» «Ми не дуже п'ємо». «Ой, то мені для своїх старческих діл треба», – почала викручуватися Ольга Макитівна. «Ти купи, купи, соколику». «Добре, куплю». Сантехнік Паша зачинив за собою двері, і в коридорі почувся його тупіт. За чверть години Міше справді розібрався із краном. Відкрив воду, перевірив, чи ніде нічого не підтікає. Протер сухою ганчіркою забризкану раковину, виписав Ользі Микитівні квитанцію і сховав у нагрудну кишеньку гроші. Ольга Микитівна тим часом заварила чай, з якихось шухлядок до глибокої тарілки Назбирала залишки цукерок та печива. Запросила гостя до більшої кімнати. Всадовила його в крісло. Сама розмістилася на канапі навпроти. «Почекаємо, пашу сказала». Міша тільки і кивнув, жуючи печиво. Це був останній їхній виклик на сьогодні. Поспішати було нікуди, а бабця йому подобалося. Подобалася її оселя, дешевий чай і стерепечу теж подобалося. Було в цьому щось таке, що нагадувало йому про дитинство. Я колись мріяв, що в мене будуть книжкові полиці на цілу стіну, кивнув він на шафи з книгами, і що вони будуть забиті від гори донизу. — О, це гарна мрія, — пожвавилася Ольга Макітівна. Зараз молодьож маловато читає, а в школі то взагалі швах, не хочуть та й усе. Ну, Ольга Макитівна, в школі там усе по-іншому. Це коли дорослішаєш, то розумієш, настільки гарними і цінними можуть бути книги. Макитівну виправила вчителька. — Ольга Макетівна, мене звати Рояльчук. — От, вибачте, Міша зашелестів обгорткою барбариски. Я не розчув просто. Та нічого. Отже, в школі я теж не любив читати. Але то давно було. Не така я вже й молодь. Сорок скоро. То з того часу я багато чого зрозумів і полюбив такого, що в школі абсолютно не визнавав. «Ну, так всіхда буває з інтонаціями, що мали би означати вселенську мудрість», повідала Ольга Макитівна. «А ви сказали, Рояльчук?» поцікавився Міша. «Так, це моє прізвище. Не дуже властиве українцям, чи не так?» «О, молодий чоловічий, це дуже цікава і повчальна історія. Історія мого роду. Та ви що, як цікаво, вічливо, але преречено вигукнув Міша. Як і будь-яка людина, що часто має справу зі старшими людьми, він зрозумів, що зараз розслабився, попустився і необачно Наступив на міну. Попереду була довга історія, яку Рояльчук уже готова була йому розповісти, і яку його виховання йому не дозволить обірвати. Залишалося сподіватися, що Паша не застряг десь у черзі і невдовзі повернеться із закупів, тим самим звільнивши його від задоволення слухати нестримну Ольгу Макетівну. Так ось, «Понімаєш, Міша?» Неквапливо, з інтонацією почала оповедь Ольга Макетівна. В одинадцятому столітті князь Ярослав Мудрий віддав свою доньку Анну за французького принця. «А між нами Кажучи, Франція тоді була не то, що сі час. Таке щось зачухане, вошиве, але говорили вже французькою і мали амбіцію. Так ось Анна там приїхала, значить, подивилася, як вони живуть, і чуть суманні сошла. Виписала собі з Києва ванну, Бо ж ті лобуряки не милися навіть ніколи, і про всякі ніжності, як ото ванна чимило, і слихом не слихували. Значить, ванну замовила, книжки всякі, щоб до їх уровня не опустіться, понімаєш? Ага, вичувив себе Міша, який не сподівався навіть, що історії свого роду можна починати оповідати». Настільки здалека. Ну, то наша українська Анна там почала митися і облагороджувати всіх вокруг, а потім король умер, а його синуля Анчин. Анчин тоженіг. Сопляком і ганчіркою виявився. Прийшлося їй Францію витягувати зна, піднімать з колін. Королєвою, понімаєш, бути. І оце вона витягувала її до смерті, і поки тягнула, то настругали з тим французіком дітей. Він хоч в ділах політичних і був, ту нікчема зато літописи кажуть, що з женщинами у нього було все порядок, навіть кроліком його називали. Ага, так ото наробили вони, значить, дітей. Кожен королем чи там королевою, кон'яшно, не стане. І вони всі, окрім старшого, дворянами французькими зробилися. І пішло відтоді українське коріння у їхніх французьких аристократських верхах. Бо сам, понімаєш, від того кролика кров то ніяка. Що воно там могло запропонувати? А Анна... Королєва, благородна, помита, начитана. Так що всі тоді знали, що французький королівський рід з Києва походить. І отак от текли століття. Вдалася до художнього прийому Ольга Макитівна, від чого Міші ледве не зробилося зле. А наш український рід, його нащадки – Воювали за гроб господень у христових походах. Були по всім світі знані, як лицарі відчайдушні. У столітній війні англійців шпетили і при кресті, і під Парижем. Жанну Дарк ледве не врятували. В общем, давали там жару цим французикам. І що головне, всі знали, що то українці. Поважали їх страшне. І ось отак от багато століттю усе було. А потім сам, понімаєш, грянула у Франції революція. Бастилію зруйнували, по камінцю рознесли, короля казнили, горопашні, ну і всяких аристократів почали, значить, вирізати голота. Багато тоді крові благородної пролилося. Кілька відгалужень королівського роду, що тяглися ще від Анни, було б під корінь вирізано, але декілька українських аристократичних гілок збереглися. Подалися вони на еміграцію. Більшість у Європі залишилося, у Флямандії – у Іспанії, у Грецію хтось подався, деякі через океан, до Аргентин та Бразилії. А один найсміливіший плюнув на все зібрав дружину з дітлахами та чкурнув до Російської імперії. Оселився на Полтавщині неподалік від Миргороду. Прізвище його було Рояль. То по-французьки значить королівський. Так ото позначка і пам'ять про високе походження, пані, маєш? Ага, пожвавився Міша, прикинувши, що історії від французької революції до сьогодення залишилося якихось два століття, а значить невдовзі має бути розв'язка». Ну і жив той рояль собі не тужив, недовго, а тут бац, Наполеон увійшов зі своєю армією. Знову війна, напряження, рояль просто жити спокійно хотів. А його що руські, що французькі задовбували, мовляв, давай до нас, теж ж наш, але він від усіх відкупився. Отак потім іще сто років прожив цей славетний нащадок української королівни. А потім прийшла і до Росії революція. А потім війна гражданська, сам знаєш, і знову тягомотина почалася. Всім він не подобається. Одним, бо не руський, іншим, бо не українець, третім, бо буржуй, Четвертим, бо експлуататор, п'ять його взагалі жидом вважали, Бо інакше звідки в нього стільки грошей і маєток. Як такі голоті пойняти, Що саме справжня аристократія? Ото і ніяк. У 19 році зайшли до Миргорода більшовики, Та й розстріляли, і Ройля, і дружину його. А дітей забрали на перевоспитання. Такі діла. А то, ви виходить, донька його з полегшенням спитав Міша. — Ти що, здрів По-твоєму, я дев'ятнадцятого року народження? — обурилася Ольга Микитівна. — Ой, вибачте, не перехував. Ви на п'ятдесят не виглядаєте, а я в майже сотню накинув. Обольститель, усміхнулася йому Рояльчук, і сантехніку раптом стало моторошно. Думай же, Міша, що потякаєш. Я онучка конюха тієї родини шляхетної. Більшовики усій прислузі, що тоді в домі була, коли Рояля розстрілювали, дали по імені хазяїна прізвища. Рояльчуки, рояльські рояленки. Один грузин навіть був, то він роялешвілі вілі став. Як цікаво, отож, отож. Життя міша напрочуд цікава річ. В чому ця історія повчальна? По хвилині мовчанки спитав сантехнік. Га? не зрозуміла Ольга Макітівна. Ну, ви сказали на початку, що це цікава та повчальна історія. А, це... Ну, а як же? Хочеш благородну королівську хвамілію? Прислужуй правильним людям, пояснила вчителька. Паша обійшов два магазини за рогом в якісь п'ятнадцять хвилин. Усе, крім жирної сметани, знайшов, і вирішив повертатися. Нічого не зробиться, бабці, усміхнувся сам собі, та почемчиковав назад. На першому поверсі ліворуч при дверях із величезною страшною діркою, яку, мабуть, міг пробити лише артилерійський снаряд, стояли дві костремних персонажів. Стара фарбована набіла бабега з кричущим макіяжем, Убрана в якогось кислотного кольору обтислу сукенку, спиралася на плече стариганя з невеличкою сокирою в руках. Паша хотів мовчки пройти повз них, але дід заступив йому дорогу. — Привіт, закурити маєш? — поцікавився він у статтехніка. — Наверху, — коротко відповів Паша, — Намагаючись усе ж оминути діда. Що ти втираєш, командір, яке наверху? Ти ж не місцевий не живеш тут. Я на роботі кран чинимо, мирно пояснив він. Це кому? У вісімнадцятій. А, а, у рояліхи? Так, у неї, не вдаючись у деталі, сказав Паша, майже прослизнувши. Але старий доволі жваво, як на свій. Нікчемний вигляд притис пашу до стіни, натиснув руків'ям сокири на шию. Паша одразу зрозумів, що це не жарт. Про його шию дід турбуватися не стане. Руки Руків'я добряче перетисло горлянку. Та рояліха дурна, спокійно розповідав старий. Розкажує всім, що сама ледве не королівського роду, ті типу позвідси, і прізвище французьке. Але ми тут всі знаємо, що насправді вона Кучеренка, а рояльчуком її тата, секретаря міського виконкому, стали називати, коли він на з'їзді партії нажрався, та наблював у рояль в актовій залі. А він їй розповів чухню. Про їхній родовід. Шаріш. Та який рояль, може, піаніно, звідки там міг бути рояль в актовій залі на з'їзді партії? Паша аж забув про сокиру, заскочений несподіваною інформацією. Натомість він відчув, як до скроні притислося щось кругле смердючий і холодний. Паша скосив очі ліворуч. Бабега наставила йому до голови не взяту рушницю. Паша смикнувся, але залізо боляче вперлося йому у вилицю, а сокира натиснула на шею сильніше, перекриваючи повітря. Що за цирк Прохрепів Паша, усе ще сподіваючись вирішити конфлікт мирно, хоча двоє дегенератів зі зброєю явно не залишали шансів на мирне вирішення. — Командир, не смикайся, і все буде чудово, — пояснив чувак із сокирою. — Да. Бабега підтакнула йому. Та нетерпляча скосила очі на пакет у руках сантехніка. — Ми, командир, тебе би не зачепали, — продовжував старий. — Але подумалося раптом, що ти вип'єш з нами. — Чого вип'ю? — Водяри, командир. А у вас що є? — Нє. — роз'яснив нарешті ситуацію дід. — В тебе є. Він, трохи відпустивши Юпаші, той опустив очі вниз і побачив, що з пакета видніється горлочко пляшки. «Це не моє», – паша почав нервувати. «Сванечко», – вступила Бабега, тицюючи йому в обличчя дулом рушниці. Здається, «Мені здається, ти не зовсім адекватно поводишся в цій ситуації. Серйозно?» — вирвалося в хлопця. — Саме так, зайчику. Давай, но не вийобуйся, діставай водяру і пей з нами. А то що? А то я тобі голову знесу, муділа. Слідом за цим настала пауза в кілька секунд, потім баба зробила якийсь рух пальцем, щось клацнуло, і паша вирішив, що з ними сперечатися і справді не варто. Паша не надто любив алкоголь і компанії неадекватів. Пили вони мовчки, без закуски і навіть запивки. Горілка була тепла і від того зовсім бридка. Паша відчував, як його розводять в таку спеку і на порожній шлунок, але напруга і обережність відступали після третьої стопки ці двоє здались йому доволі такими милими людьми навіть попри те що мужик раптом підвівся і зник у квартирі з простреленими дверима а жінка залишилася сидіти тримаючи його під прицілом потім старий повернувся з новою пляшкою горілки Знову розлив. Тепер паша, Овійшовши враж, Пив без примусу, Охоче І більше. Старих майже не гребло, А ось він Уже ледве міг говорити. Дід зганяв до квартири Ще раз останній. Цю пляшку Пили вже з горла Великими ковтками. Коли закінчили, старі зникли. Паша просто п'яно і втомлено заплющив очі на кілька хвилин. А коли відкрив, чувака з сокирою та фарбованої бабеги з рушницею. Уже не було. Тільки з квартири, під якою він сидів, звучала якась жорстка музика. Паша вилаївся, зібрався і, тримаючись за поручні, підхопив пакет і поповз угору до клієнтки. Міша слухав Ольгу Макетівну вже третю годину і був повний ненависті. Паша зник, обіцяний Борюськ не приходив, пані Рояльчук не замовкала. Аж врешті за дверима Почулися важкі кроки і в двері забарабанили руками. Міша кинувся до входу, відчинив і в коридор валився в дуб поп'яний Паша. Він не міг сказати ані слова, тільки мукав і тицяв у руки господині пакет із продуктами. Ольга Макитівна дивилася на нього перелякано. Паша, «Паша, все в порядку? Де ти так довго був, Паша?» Допитувалася вона, зазираючи йому в посоловілі очі. Паша ледве стояв, спираючись на стінку спиною, але намагався із себе щось вичивити. во во во во Що? Що таке саколику?» «Водки більше нема!» Нарешті згрупувався Паша, викинув із себе ці слова та повільно почав осідати на підлогу. Міша вхопив його попід пахви і, вибачаючись перед Ольгою Микитівною та бажаючи їй доброго здоров'я, потяг брата в під'їзд, а звідти на вулицю. «Боже, це щось робиться!» Такий мужчина представітельний, а так напився, запрочитала пані Рояльчук, зачинивши двері. Міша тим часом витяг пашу з під'їзду і вклав на траві. Паша провалився в глибокий горілчаний сон, лише смішно похропав та плямкав губами. Міша сів із ним поруч, набираючи номер таксі. Біля них пригальмувала червона іномарка, з неї вибіг смішний пузань, покрутився біля багажника, дістав кілька забитих вщент пакетів і зайшов до під'їзду. «Довбані алкоголіки», подумав він, проходячи повз пашу та мішу, «Як же ж можна так нажартися, щоб вирубитись. На першому поверсі його увагу привернула величезна діра у дверях квартири Вєрки Лабуги. Він обережно поставив пакети біля сіни і, підійшовши до дверей притул, зазирнув в діру. З середини квартири миттєво вибіг лісоруб і так само наблизився до дверей тримаючи на плечі свою звичну сокиру. — Алло, шо надо, хто такий? а, -а, -а, -а" протягнув він, опізнавши пузаня. — Привет, Борюсик, закурити маєш? Квартира номер дев'ятнадцять Год Ленин Усі, хто дружить з фірманом, чудово знають, якщо фірман дзвонить після дев'ятої години вечора, то в нього є справді важливі новини, справді щось сталося. Також вони знають, що фірман ні за що не розповість ці новини телефоном, навіть не натякне. Сталося добре чи погане. Він просто покладе слухавку і чекатиме в себе вдома того, кому подзвонив, навіть якщо тому бідасі доведеться пертися пішки через усе місто. Ліма також був налаштований іти пішки близько чотирнадцяти кілометрів, як він одного разу перевірив на Гудмапс. Фірман набрав його вже після опівночі, коли Ліма засинав. Громадського транспорту у такій порівмаківці ніколи й не було, отже годі навіть сподіватися зловити автобус. Тому він неквапно вдягнувся, дозарядив свій плеєр, покурив на балконі, слухаючи нічне місто та, вдивляючись у вогні електростанції неподалік, і лише тоді вибіг із під'їзду. Увімкнув музику, вийшов подвір'ями на центральну вулицю та майже одразу побачив, як із боку автостанції вирулює в його бік якась пізня заблукала маршрутка. Він усміхнувся сам собі, підняв руку, і вже за хвилину м'якко колихався в темному салоні. Зловити нічну самотню маршрутку – це велике щастя. І Ліма, що за своє життя сходив нічну маківку пішки уздовж і впоперек, розумів це дуже добре. Зараз він дуже тішився, що йому вдалося так заощадити час і власні сили. Уже є за якихось півгодини він був на місці. Фірман мешкав в одному з найбільш спокійних і зелених районів міста, неподалік від залізничного вокзалу та диких фруктових садів, що були тепер на місці колишнього дачного кооперативу. Його будинок, велична, добротно збудована сталінка, Лімі подобався. Дім був великим. І відносно старим тут росло вже четверте покоління людей. Усі вони досконало знали одне одного і стороннім часто нагадували велику, розгалужену, хоча й не завжди дружню родину. Своїх вони втрачали і забували важко, новачків та чужинців приймали до себе неохоче. Ліма до їхньої спільноти не рвався, хоча в будинку цьому регулярно бував уже з півтора десятку років і розбирався в усіх хитросплетіннях стосунків тамтешніх мешканців, чи не краще за них самих. Дворові коти довірливо терлися об його руки, всій продавчині у довколишніх магазинах без питань Відпускали йому борг, молода квіткарка з четвертого поверху у під'їзді фірмана час від часу стріляла у нього сигарету, а домогосподарки регулярно закликали його у світки та консультанти у безкінечних своїх суперечках. Ліма не ліз до їхньої спільноти, він просто спостерігав їх здаля, як спостерігають за життям мурах у банці. Почувався все ж іншим, чужим, і, знаючи настільки вразливими та хиткими бувають подібні конструкції, дуже боявся порушити їх рівновагу. Ліма піднявся на третій поверх, аби не щеняти серед ночі галусу на сходах, не став мучити дзвінок, а лише легенько постукав зігнутим пальцем у двері квартири Фірмана. Той відчинив моментально, ніби чатував при вході. З першого ж погляду на обличчя друга Ліма зрозумів, що нічого поганого не трапилося. Фірман світився щастям. Було видно, що його розпирає від адреналіну. Ліма ні слова не кажучи, пройшов повз нього до кухні, звідки чулися ще два приголушених голоси. Фірман тихенько зачинив двері на всі замки, визирнув у вічко, перевіряючи, чи бува не тавчеться хтось на сходах, і аж підстрибуючи від нетерплячки, попрямував за Лімою. Увійшли до кухні. Ліма в першу чергу наштовхнувся поглядом, насяючи від радості та збудження мармизи Джека та Ромки. Нічого не розуміючи, він повернувся до Фірмана, але той загадково мовчав. «Та досить уже, що сталося?» Ліма трохи підвищив голос, його напружувало, коли перед ним розігрували театральні сцени. «Ти нічого нового в кухні?» «Не помічаєш?» – весело спитав фірман. «Холодильник новий, чи що?» – промимрив Ліма, розглядаючи знайому вже багато років кухню. Джек та Ромка пирснули сміхом, і лише засередивши увагу на них, Ліма побачив дещо, від чого нижня щелепа повільно опустилася. На кухонному потертому столі під столом на підвіконні біля Джека лежали пачки банкнот, навалені неохайними гірками. Це що, бабло? Не вірячи своїм очам, прошепотів Ліма. Бабло старий, гори бабла. Фірман поплескав друга на плечі та заходився поритися біля плитки, збираючись готувати гостеві каву. «Але звідки скільки грошей?» «Ти ні за що не повіриш», — переможно повідомив Фірман. «Ти знайшов роботу?» «У Нафтогазі десь? Чи що?» «Дуже смішно. Одружився з донькою олігарха?» І знову промазав, «Ти кредит взяв?» «Нє, ти шо?» ти що? хлопці невже ви банк пограбували?» Здогадався Ліма, «Оце ж жесть!» «І знову ти, чувак, не вгадав, то звідки грошей такі?» Розгублено, запитав Ліма, зиркаючи по кімнаті та прикидаючи, скільки орієнтовно тут може бути готівки. «Ми нас кинули Після театральної паузи урочисто оголосив Фірман. «Що знову?» Із сарказмом запитав Ліма. «Ми ж минулого року вже його скидали, пам'ятаєш?» Фірман із Джеком у відповідь поморщилися, ніби від сильного зубного болю. «Звісно ж, вони пам'ятали». Таке людина пам'ятає до самої смерті. Ленін у їхньому районі стояв затишний і свійський, був пофарбований сріблястою фарбою, мав метри чотири завишки, нікому не заважав і мало кого ображав фактом свого існування. Здавалося, навіть батюшки з православної церкви що стояла за якихось тридцять метрів позаду Іліча, звикли до нього і пробачили все, що він свого часу робив і заповідав робити зі служителями культу. Не пробачав Ілічу лише фірман. Він мав із вождем світового пролетаріату якісь свої рахунки. Нікого крім нього самого не зрозуміли Щось пов'язане із громадянською війною та його фірма на родиною. Ліма ніколи у це все не вникав, йому Ленін був по цимбалах, не викликав зовсім ніяких емоцій, тому до нескінченних пропозицій свого дружбана завандалити пам'ятник він ставився як до хуліганства, без жодних ідеологічних загонів. Минулого року приблизно о цій же порі в липні фірман нарешті вламав Ліму, Джека Іромку Ромку та ще одного приятеля. Чекіста знести монумент. Зібралися, як і зараз, у фірмана вдома. І він розповів свій простий, як табуретка, план накинути на Ілліча довгий трос Вільний кінець закріпити за фірманову дев'ятку, розігнатися, благо Ленін дивився зі свого постаменту на довгу рівну і пряму вулицю, і смикнути, зірвавши таким чином вождя з місця. Чекіст тоді сказав, що тупішого плану він у житті не чув, на що всі інші одностайно назвали його мудаком. Чекіст образився, але пішов разом з усіма. Уся справа зайняла не більше п'яти хвилин. Ромка з Лімою затягували зашморг на торсі Леніна. Джек стояв біля машини, а чекіст на правах практикуючого автоселюсаря кріпив до буксировального гаку вільний кінець тросу. Фірман сидів за баранкою та рішуче, Докурював на доріжку. Спершу засигналізував ліма, потім дозволив їхати чекіст, і фірман, перехрестившись, дав по газах. Чекіст зізнався у всьому аж під ранок, коли його почали бити. Визнав, що окрім того, що мудак, він ще й комуніст, хоча не зміг пояснити, принципової різниці між цими двома поняттями взагалі, і, зокрема, яким це таким чином КПУ, за яку він неодмінно віддавав свій голос на виборах, пов'язана з ідеологією комунізму. Відтак розповів, що, будучи комуністом, він, чекіст, не міг не опиратися намаганням знищити пам'ятник своєму духовному лідерові що влаштував диверсію, що навмисне закріпив трос не за відповідний гак, а присобачив його до задньої колісної вісі. Коли фірман розігнався вулицею, трос, натягнувшись, просто вивернув йому задні колеса, потім взагалі тріснув і покалічена автівка із водієм всередині на хорошій швидкості влетіло в придорожній каштан. Щось миттю задимілося, і перелякання Ліма із Джеком побігли витягати закривавленого фірмана з салону. Він істерично риготав, відбиваючись. В унісон з ним не менш істерично риготав чекіст. Ленін стояв непорушно і дивився, на їхню кампанію. Фірмана випустила з лікарні аж восени. Рани й переломи зажали, але ідея знести і ліча стала по-справжньому нав'язливою. Машини більше не було. Вибухівку готувати Фірман не умів, та й не ризикнув би її використовувати в своєму густонаселеному районі виношував плани і мовчав. «Звісно, пам'ятаю, – бурхнув Фірман. але цього разу серед нас не було зрадників, тому ми насправді його скинули. Ого! Ну, то вітаю тебе, а все ж як саме?» Нас було чоловік за двадцять у кожного мотузка. Затягли йому на шиї. Потягли всі разом, і менше, ніж за хвилину, Ленін упав. — Ось так просто? — здивувався Ліма. — Так, усе просто. І знаєш, він не розбився. Якийсь такий матеріал міцний та легкий. І що? — Та нічого, там і залишився лежати, — пояснив Фірман. — А гроші звідки? — Держдеп гонорар виплатив. — Ти сьогодні жартуєш, як Бог. Іронічно зауважив фірман. Прикинь, Ліма, вішався у розмову Джек. У комуністів там схованка. Вони там гроші тримали, партійну касу. Де це там? Ну, під Леніним, пояснив фірман. Він, коли упав, усі розбіглися зразу. Навіть мотузки не позабирали. Зробили справу і чкурнули а ми втрьох залишилися і залізли на постамент, то виявилося, що під статюєю є акуратненький отвір діаметром певний з метра. І глибиною теж метр, якщо не більше, додав Джек. Повний грошей Ліма. лима присвиснув від подиву. У таку історію він ні за що би в житті не повірив, якби на власні очі не побачив зараз трьох своїх ненадто благополучних друзів, обкладених пачками з грошима. Він дивився на їхні задоволені пики і пригадував заставку до мультиплікаційного серіалу «Качані історії», у який Скордж Макдак входить до величезного приміщення із золотими монетами банківськими купюрами і потім із трампліна стрибає в це море благодаті. Ліма на мить уявив, що його друзі купаються в грошах і вперше за все життя. Ця думка не здалася йому невто правдоподібною чи нереальною. А скільки ж там поцікавився він? Ромка який до цієї миті зосереджено мовчав і олівцем писав у нотатнику довгі стовпці. Тепер відкашлявся, пошурхотів сторінками, впиваючись поглядом у цифри, ніби перевіряючи, чи не наплутав він чогось, бувачий не забув і урочистим голосом повідомив. Один мільйон вісімсот Восемнадцять тысяч п'ятьсот гривен В основ...